اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بارك وسلم تسليما كثيرا وعن مراد لحسين رضي الله تعالى عنه فاجئنا في جاهليه نقول انعم الله بتاعه عينا وانعم صباحه فلم مكان الاسلام موهینا انصاری کا رواہ و مداوت دحہ زمہ مراد ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے قال الصحابی فرمائے قلنا نقول فی الجاہلیتہ د جاہلیت پر زمانے کی نقول نم بادسین انعم الله بک عینن اللہ نے بتایا نے الله بک عینن د یال <سؤال> الله په تابانی زموستر کې تره او پټون صباحا او هر سبيې استاپه نیو تلو کې قسم د دعا وا د جګريت په او بل سره ملایوي تلو نو موږ به الله بک عینا یا وانعم صباح الی کلمات د دوي دعا کلمات دي جنداره پوزیشن ته تا تر ہوتا زدی زون بستر کی دی پتہ باندې مشال او دغره استا حصه بینی پدیمت نو کیوی دغه وګانه په یو په تپن د जाहीरیت په فلما کان الاسلام از هر کله اسلام <عليكم> راغی او د اسلام خون شلو نو هینا عن ظاہر کلمون د دې کلماتونه دا کلمات کوه دین اسلام صلی الله علیه و صل وسلم وعلیه و بر رحمت الله و برکاته د ګیارې نیت د زماني چې کم صدا مون نو دا صحابي فرمایي چې پیغمبر دا اسلامون غاینه من کلو دیو جن دوستانو اسلامی صدا متقته نور د نور اسلام کم صدا دله ورحمت الله و نو تبع امام ابن حسين رضی الله و تعالی کو فرمائیں جدہ کم جملے جبون بن جاهلیت کی ویلے انعم الله بك عینا یا انعم صباحا جو ذکر ہے اسلام آنے تو ہی نا ہم زال کا منتدینا من امہ نکڑے شورا ابو داؤد تے حدیث مبارک نے نکڑے نے کہ ما ابو داؤد وان باي بين قال ان لجلوس بباب الحسن البصري اجابه رجل فقال حدثني نبي جدي قال بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاد اتي فقراه السلام قال فاتيتهم فقلت ابي السلام فقال عليك وعلى ابيك السلام رواه ابو داود دا حدث قال قال لي فرمائي inna la julus bi bab al hasan al basri min da hasan al basri rahmatullahi alayhi sallanakum izja aba julus de yawsari raade da hasan bajib chne de famay chum da hasan aba hasan basri ba khidmat ke hazir uchi yawsari raade fa qala bi sadiyo hadith bayan kulo hadathani abi ma taqbal ta riwayat bayan pade عن جلدی او اخری ویدی زماده نیکنه بایان کریدی قالا زماده تاروی فعسانی افیج زفر تاروی نم دیگو نما الان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیغمبر علیہ السلام و سلامنا فقالا او اینی کمیو ادویر ایتی جکلہ بیغمبر علیہ السلام دا ورشی فقرق نو زما سلام بیغمبر علیہ السلام دا بور سوار خالا با ده تونو ده فرميش که لازمه مبارده سلام ده مارلما فا قلتونو يماؤده ابي یو خليق اسلامه زمامده بطا باته سلام ويرو فا خالا بي مبارده سلام وقرمينا عليك وعلا تبيق السلام بطا نمسلامت يومي اوستاب اولاده ممسلامت يومي ده يومساله تطوستانه يوم مخاما سريني ارادت السلام وقی السلام علیکم ورحمة الله وبركاته خدا اللہ جواب ورکاته وعليه والسلام ورحمة الله وبرکاته یو غائب سرده تاته سلام رولی کلو یو بنا تتا موجود نده دا جا پخلا باته تاته سلام ورولی کلو ندر حدیث مبارک ادا مسلا بیانه بیغمبن علی سلام ورسلام تا غائب سلام تکل کرده او داگی جواب مطلب نکمالی یو قصر اچیر او ساس تا نیدر بادي. سلام ویدو نو ما ته په کارت چې زه ته سلامم تهلیکم او داني جواب ورکړم نو دا راغتم امر یې چې تاسو ته سلام څخه چې دا به سلام کوو نو پیغمبر علی السلام مسلمان دਹੀਂ جواب ورکړي ترې ته دا د وصال یو سره یې راغلی او تاسو ته دا سلام ورکړو چې جناب د سلام کئ نو دا یې جواب په دې الفاظو ورکړي আলাইک وعلى السلام پکاله سلامتی یاب او باغه دې مون علیک و علیہ السلام عليك انا مخاطب سی غلط و طالب السلامي عليه دا به تفاستمري نو طالب سلاموي او دا جماعت سلام راي كهله دي بعضي هم سلامي يا कदा شي مليشي عليك و علا فلان تبدانيبه زيما دي دومه او سلام شي چې طالب سلامي او بتالكيدم سلاموي نو عليك وعلى ابيك السلام پتاړم سلامتي وي او صاحب اعظم باندې د وجه نو له پوهې کلیتي شي استعمال کې عليك وعلى السلام پتاړم سلامتي وي او دا چا چې ماته را لیکره دي نو سلام ما قبول او کله عليه په دې باندې دغه نامخنه دګه عليك وعلى كنل په دنج باندې استعمال ولېش رب لذي حديث مباركة بيت رأيدي إمام أبو داود وعن أبو العلا إبن الحزربي أن العلا الحزربي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا كتب إليه بدأ بنافسه رواه أبو داود تهزف أبو العلا الحزربي رسي الله بن الحمد رواية رأيك الشيدي أبو العلا الحزربي یا علماء دغه نامه العلالات حسبني کړلې العلالات دغه او حذر مين دا یو کله حاصل موو دا یو مين یو کله اغي طرف ته دښتې چون کېده یو من قصيدون کې او دی وجه نن دتا کله علات حاصل بي ویلې کیږي د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په زمانه کې بحرین عاملو ګوڼرو بیا کېده ابو بکر صدیق زمانه راغله اته هم پدغه مرتبہ مرتضى دا چې کله د سیدی نوم علي فاروق زمانه راغلم په دغه پتغا د را نکندې کان عامل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا العلماء الحصرمي رسل الله تعالی کو د په هم په اسلام عامل و عابد د په اسلام عصنا په خواغه معنی کې دا یی په اړین په علاقې باندې چې پیغمبر اسلام کمعامل او اول نور هغه ځت عنده الحزرمی رضی الله تعالی کوه دته متاريخ راځي او کانه چې کتابه الیه وي دمه چې پیغمبر اسلام په حق نو اول به خپل دامل نفس په یاده پیغمبر اسلام نامی نفس په خط مضمون نکلو دایته ثاني دوستان جون کې د نصاب په جدید زمانہ تو دا کتنا د جې زمانہ ده نو نن صباح چې جوړ دی نن صباح په واتس اپ پہ را هیڅ دغه کې وایستې چې چې هغه زمانہ کې وخت تن یو طریقه سو طریقه چې کوم پیغمبر اسلام لا باندې کړوا دا صحابي باقی باقی باقی دا با په عمل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا په خط کلو اول په خپل نام ونه من محمد الرسول الله یادی دا خط د نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه و سلم طرف اله ولای انسان کی طرف تو داختایکل کیږي دا د مسعودونه د پیغمبر اسلام و سلام د ختم مبارک هغه موجود دي په حدیثو کې هغه بادشاہانو ته چې کوم خطونه پیغمبر اسلام وکړي دي حضرت معاذ رضی الله تعالی کوته یمن د اله او عامین د قاضی دي هغه ته چې کوم خطونه لیکلي دي هغه هم موجود نو پیدانه نامه جبلي کده هوا پیغمبر اسلام په دلي کده من محمد الرسول الله يلي داخطر دا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه الى معاذ يلي داخلي کده کی نشاط حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نو ذکر اندي صحابيبا چې کده خط نامه د پیغمبر اسلام ده نو خپل نامه به ویل کې بنل علای الحرميه دا دا علاء الحسلمی رضیت مباد عالمو دا قرف علی الان دا محمد رسول اللہ صلیم باب علی و او دا خط چاتد کر بيت کی گی نبی کریم صلیم باب علی و سلام تا دا تریکل دوستانو دا خط لکلو چه اول خط دا چادا طرف علی کرلی خیلی گی چاگی اخبanci برا نامو لی که خط چاته دقلی که کی گی او چادا دی کنگی بیا با دا ابت نامو لی او دا غیی نبس خلا او دا غ لکه خط صدا پالل کی بدل حق کتاب تصدیق کر کวน واڑی نو طریقہ سنت طریقہ خط مطابقہ دغه نو فرمای چې دا صحابی حضرت عا الحسن رضی الله تعالی کو وکانا اذا كتب الیه چې کنا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خط لیکلو بدا نفسه دو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دنابی مبارکی مخکبه نا مولوی درطا په دوستانو که یو سړی نو دا په یوه په د دې سره د اوسناند نه باندې نامخ خپل <سؤال> نامو دي کلا نو دا په دې ادبې کینداږي سنټ طریقه دا له خط موجود په دغه طریقه باندې لیکل کېږي چې عمل ګور د یو کاټ د د کاټ په معنی د لیکل کې سره دې سوخط لیکل او یو مکتوب ولې د چا ته خط لیکل کېږي او دا د قانون دي کاټ پاول خپل نام نه کې بیا په مکتوب لینا ملي کې چې چا ته خط لیکل کېږي کې نه راځي بلکې دا حضرت عالا علیہ السلام بی رسی اللہ عنہ دو دا خط کم مضمون تا لکه ایس دکڑی دا دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چی کرا بابا خط لکلو بطر طریقہ بانگے لکلو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باول اپنا ناما او بیا چې چا تا خط لکلو دا اپنا ناما بے پکی لکلو نو چونکی دے دا بحرین دا علاقی عامل دے دا بجکرہ پیغمبر علیہ السلام تا خط را لکل بدأ بنفسه ده مطلب د چوال ده خپلنامه لیکل بیا بيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم نو مبارک وکړو دا غي نه پس بيوداخل مضمون د کډو رواه او ابو داوود د هيث یلا دبیو ماوندو خپل رحمت او رسول پاک دې اسلامي دیوانو شید کې یلا پسلات مستقیمونه قدرت باندې روان شیطانانو کوم راهي دلامه مست د دنیا او د خوشالۍ غزي دې یلا شرم پر تم قطوان دي حنا سات بیماران له شفای او قرضاران له تخساس یلا غخولو هل هند دخلت مخزانون المرقي لا یومل کړي دې د دې باغ کې زوی دې سر روزنه دله دچلا پاتې د کرسنه ختم کی ینده په دې حاضرنده کوم مغری کرستار دي مشکلات کی دي ضرورت مند دي دنده د اړې په حال باندې رحم فرمای ینده کیدونه حوايش داخله غو خزالونه تر کی ینده من ختمه په ایمان کوم چې تاسو په په انداز سم کوي مراوښه